Дрожала на печі й студені, і головою в стіну била. То то добру дитину маю, то то ходить коло мене та й не забуває. Ніколи не встидався, що мама з торбою входить. Благословлю ті синку на все добре. І рукою благословила. Легонечко ковтала головою в стіну, як без радості, що сина доброго має. «Слава Ісу! Навіки слава! Я вам бабу солодкої пшениці та й тіста принесла, аби сте за мою Марію, отче наш, зговорили!» «Прости не Богу, я зговорю, отче наш, за твою Марію!» Хрестилася синіми руками. «Слава Ісу! Навіки слава! Над нім сме гетзе трохи пирогів!» А ви за мою першу отчинаш вікажіть? Бог да прости, Андрію, я вікажу за твою Катерину, отчинаш. шепотіла молитви. Слава йсу, навіки слава. Я вам, бабу рибки, принесла, а ви за нашу маму поклони вібейте. В людей свято, а в нас, як би тіло ще на лаві лежало, так плачемо. «Ще того світ вечора вони нам вечерю лагодили!» «Я си рідки віб'ю поклони за вашу маму!» Дівчина плачучи вийшла, а баба продувала порох із печі та цілувала землю, і поклони била. «Дуже багато мисочок люди по нас носили!» Вечір ловив за очі, і баби вже не було видко. Лише її молитви розходилися з печі по хаті. Галузя грушки шморгало вікна, а шипки зеленкотіли. «Колідуй мені, грушечко, колідуй! Бо ніхто мені цього вечора не заколідує. Такого великого вечора лиш ти, бабі, колідуєш!» В руках держала плящину з горівкою. «Я буду горівочку попивати!» «А ти мені файну колєдочку колідуй та й мому синові, бо свої мами не скидаєси!» Пила. «Якби не він, та й бі ніяж на весні найшли, якби сопуха з Петі аж на дорогу вдарила!» Пила.